Чим дивує гіпноз? Ще в стародавні часи були відомі таємниці гіпнозу, якими володіли багато жреців Єгипту та Греції, використовуючи його для підкорення людей. У наші часи багато відомо про стан людини, яка знаходиться під гіпнозом. Якщо під час гіпнотичного сну дорослій людині навіяти, що вона стала маленькою дитиною, то вона стане поводитись відповідно цьому віку, наприклад, малювати як дитина. Люди літнього віку під час гіпнозу танцювали як підлітки, з легкістю виконуючи досить складні фігури танцю. Багато існує свідчень про дивовижне стілення у стані гіпнозу. У таких випадках гіпноз нібито витягує назовні резервні можливості людського організму. Але інколи гіпнотизери стикались із дуже цікавими випадками, коли, знаходячись у стані гіпнозу, людина починала розмовляти на незнайомій для неї мові, розповідати про минуле, у якому була спостерігачем. Такі випадки зацікавили решту вчених. Та пояснення на цей час таким дивним випадкам немає. Дослідження людини у стані гіпнозу тривають – Телепатія Свідчень про телепатичний зв'язок існує багато, особливо між близькими людьми, які знаходяться у небезпеці. Наприклад, відомо багато випадків, коли мати, знаходячись на великій відстані, відчуває загибель своєї дитини. Припущення сучасних учених Цікаве дослідження було проведено вченими у середині ХХ століття. Живу клітину людського організму розмістили у спеціальну посудину. Ще таку ж клітину розмістили поруч в іншій посудині. Одну клітину стали штучно подразнювати, від чого вона починала хворіти. Інша клітина, яка знаходилась поруч і спостерігала хворобу своєї сусідки, через 4 години теж почала хворіти. Як це сталося? Адже у клітин немає очей і вони були ізольовані одна від іншої Це дослідження стверджує, що всі сигнальні системи, які ми використовуємо у повсякденному житті далеко не вичерпують можливості засобів, якими володіє жива речовина Вчені припускають, що у давні часи люди, крім звичайного зору володіли ще якимось глибинним баченням, яке здійснювалось за допомогою невідомих полів яких саме вчені не мають єдиної думки. Завдяки цим телепатичним полям деякі люди отримують повідомлення на великій відстані,